السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده يهده الله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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديداً يصلح لكم أعمالكم ويبر لكم ذنوبكم وميت عن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الله Sungguh Sangat mengembirakan kita Dan sesuatu yang patut kita syukuri Bahawa pada hari ini Kita akan berbicara Walaupun hanya setitik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 Yang dia masa, yang pada masa hidupnya, dia tampil di hadapan kaum Muslimin, khususnya para ulama, dan seluruh para ulama di dunia ketika itu mengakui kealiman ketinggian dan kemuliaan al Imam Al-Bukhari sampai guru beliau yang bernama Ali bin Madini yang terkenal dengan nama Ibnul Madini ini imam imamul jarh wa ta'dil ta ketika disampaikan orang mengenai perkataan Bukhari kepadanya sanjungan dan penghormatan Bukhari kepadanya apa kata Bukhari tentang gurunya ini saya tidak pernah merasa kecil berhadapan dengan seorang pun juga yang dimaksud berhadapan di sini berhadapan ilminya Kecuali kepada Ali bin Madin. Dan memang terbukti. Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah merasa rendah. Tidak pernah merasa kecil ketika berhadapan hatta dengan seorang imam besar. Kecuali dengan gurunya ini, Al-Madin. Ketika Imam Ibnu Madini mendengar perkataan Bukhari yang disampaikan orang kepadanya, apa kata Bukhari? Apa kata Imam Ibnu Madini? "Da'u, da tinggalkan perkataannya. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia." Dan dia tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Jadi ketika orang sampaikan kepada Imam Ibnu Al-Madini tentang Bukhari, maka Ibnu Al-Madini berkata akan tinggalkan perkataan dia, biarkan perkataannya. Karena aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Ini imam besar yang telah mendapat ujian dari seluruh para ulama ketika itu. Kita akan lihat sebagiannya. Siapa al Imam Al-Bukhari? Namanya Muhammad Ayahnya bernama Ismail Kakeknya bernama Ibrahim Kakek dari bapaknya bernama Mugira Kemudian kakeknya lagi Bardizmah Berbizbah Seorang yang beragama Majusi Yang kemudian Mugira, Kakek dari bapaknya Masuk Islam Dan menetap di Di orang Bukhara Yang termasuk Wilayah Kurasan Kuras adalah salah satu wilayah negeri yang luas sekali Salah satu negeri-negerinya adalah Bukhara Beliau lahir pada tahun 149 Hijriah Dan wafat nanti pada tahun 256 Hijriah Berarti usianya 62 tahun. Beliau lahir pada hari Jumat. Sesudah solat. Sesudah solat Jumat. Tanggal 13 Syawal Tahun 194 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Al Bukhari hidup di Tabakah yang kelima. Kalau kita urut dari tabiin, selain dari sahabat. tabaqatul muhaddithin tingkatan para ahli hadis seperti ini tabaqah yang pertama tabi'in tabi'in terbagi tiga ada pembesar tabi'in ada tabi'in yang tengah-tengah ada tabi'in yang sugro yang kecil tabi'in yang besar سعيد بن مسيب Musayyib Al-tabi'in yang sedang mustofa seperti Al-Imam Az-Zukhri Ibnu Shihab Al-tabi'in yang kecil seperti Sulaiman bin Mihran al Kemudian tabaqah yang kedua tabi'ut tabi'in. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kenapa dikatakan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil? Karena misalnya tabi'in, pembesar tabi'in, kibarul tabi'in. Pembesar tabi'in dia banyak meriwayatkan dari para sahabat, banyak bertemu dengan para sahabat. Yang sedang kurang dari itu yang kecil mungkin hanya berjumpa dua tiga orang sahabat tabi'in kemudian tabi'u tabi'in terbagi tiga juga yang besar, yang sedang, yang kecil sesuai dengan zamannya misalnya pembesar tabi'u tabi'in al-liman malik rahimahullah ta'ala ini banyak meriwayakan dengan tabi'in Yeah. Sufyan al-Thawri, pembesar tabiun tabiin, kemudian yang sedang sebagai Sufyan bin Uyainah, kemudian tabiun tabiin kecil, al alimah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, rahmatullahu taala. Ya, yeah. itu tabaqah yang kedua, tabaqah yang ketiga. Tabakah yang ketiga Yang mengambil hadis Dari Tabi'u tabi'in Jadi mereka tidak berjumpa dengan tabi'in Mereka tidak berjumpa dengan tabi'in Mereka berjumpa dengan tabi'u tabi tabi'in tiga kurun terbaik yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu SAW dalam hadis mutawatir khairan nas karani sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku as-sahabah kalau kita hitung tabakah dari sini maka sahabat tabakah yang pertama tabi'in tabakah yang kedua tabi'u tabi'in tabakah yang ketiga yang mengambil tabi'u tabi'in tabakah yang keempat Setiap yang mengambil dari tabi'an atau tabi'in dan dia tidak termasuk tabi'an tabi'in di antara pembesar dia Al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-imam Ali bin Madini Al-imam Yahya bin Ma'in Al-imam Al-Fallas Al-imam Duhaym dan lain-lain banyak sekali mereka ini Kelompok kalau dari sahabat, tabaqah yang keempat. Kalau dari tabi'in, tabaqah yang ketiga. Mereka ini bukan tabi'at tabi'in. Oleh kerana itu keliru kalau orang mengatakan al-Limam Ahmad tabi'at tabi'in. Tidak. Al-Limam Ahmad yang mengambil dari tabi'at tabi'in. Yang mengikuti tabi'at tabi'in. Karena dia murid dari al-Limam Ash-Shafi'i. Al Di antara guru adalah al-Limam ash al Al Imam Ahmad tidak berjumpa dengan Al Imam Malik. Kalau Imam Malik pembesar tabi'ut tabi'in, itu tabaqah tingkatan dilihat dari zaman umur. Ya. Nah, kalau dari tabi'in maka Imam Bukhari termasuk tabaqah yang keempat. Kalau dari sahabat maka Imam Bukhari masuk tabaqah yang kelima. Kalau kita urut dari sahabat. Maka Imam Bukhari masuk tabakoh yang kelima. Kalau dari tabakoh yang keempat. Yang mengambil dari orang yang mengambil. Dari tabi'ut tabi'in. Tetapi guru-guru Imam Bukhari. Bertingkat banyak. Nanti akan saya. Uh, jelaskan. Yani, Al-Imam Al-Bukhari yang mengambil hadis, iaitu yani zamannya, tabaqahnya, tingkatannya setelah tabaqah Al-Imam Ahmad Al-Hambal Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'ut Tabi'in mengikuti tabi'ut Tabi'in Al-Imam Al-Bukhari salah seorang gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal maka dia tabaqah sesudahnya yang mengambil dari orang yang mengambil dari tabi'ut tabi'in Dari taumat dan sahabat dia kelima Dari tabi'in dia ke Tabi empat. Alimah Al-Bukhari punya syaykh guru Yang dia mengambil hadis dari mereka Sebanyak seribu orang lebih syaykhnya Dan dia mengumpulkan hadis Seratusan ribu hadis dengan sanat tentunya Nanti akan kita Lihat Kemudian Setelah kita tahu Di Tawbah Qohmanan Imam Al-Bukhari hidup tergambar bagi kita Bu Imam Al Bukhari hidup pada zaman di mana hidupnya para imam besar di antaranya tiga imam yang sangat besar ketika itu yang sangat menonjol al Imam ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang kedua al Imam Ali bin Madini yang ketiga Imam Yahya bin Ma'in Tiga orang ini belum lagi yang selain mereka. Imam Bukhari hidup pada zaman itu, pada masa itu, iaitu yani sebagai seorang pemuda, tumbuh dalam usia yang sangat muda dia telah mengenal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun tabi'ahah tingkatan guru-guru bukhari itu bermacam-macam. Tabi'ahah yang pertama diantara gurunya ada yang mengambil hadis dari tabi'in, berarti gurunya tabi'ut tabi'in guru bukhari. Kalau guru Bukhari yakni syekh yang dia meriwayatkan hadis darinya mengambil dari meriwayatkan dari tabi'in tentu gurunya itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ini tabaqah yang pertama dari guru-guru Bukhari. Tabaqah yang kedua sezaman dengan tabaqah yang pertama tetapi mereka tidak mendengar dari para tabi'in yang sikat yang terpercaya. Tabaqah yang ketiga guru-guru Bukhari yang mengambil dari tabi'ut tabi'in kata dia tidak berjumpa dengan tabi'in. Tabaqah yang ketiga. Nah, umumnya atau guru-guru alim muslim itu dari tabaqah yang ketiga. Dari sini kita mengetahui lebih tinggi al Imam Al-Bukhari. Karena di antara guru al Imam Al-Bukhari ada yang tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini mengambil dari tabi'in. ini tabaqah yang pertama. Jadi Bukhari banyak meriwayatkan hadis dari mereka. Tabaqah yang kedua yang sezaman dengan yang pertama. Tetapi mereka ini tidak mendengar dari tabi'in yang thiqah, jadi mengambil dari tabi'in tabi juga. Tawakah yang ketiga Guru-guru Bukhari dari Tabi'u tabiin, Dari Tabi'u Utabi'in Jadi yani guru-guru beliau yang mengambil dari Tabi'u Utabi'in Dari sini kita tahu bahawa guru-guru beliau seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini Itu mengambil dari Tabi'u Utabi'in kalau tobaqah yang pertama maka beliau dalam mengambil menerima hadis dari gurunya masing-masing setingkat dengan al-imam Ahmad dan lain-lain. Okay. Ini tingkatan guru-guru al-imam al-Bukhari agar kita tahu ketinggian al-imam bukhari Setelah kita tahu masa beliau hidup di tingkatan keberapa, di tobaqah keberapa. Dan kalau saudara membaca kitab Sahih Bukhari Ali tulis Haddathana pulan Pertama kali Haddathana pulan nah, nah Ini guru beliau yang pertama Guru beliau ini Mengambil dari gurunya Gurunya ini masuk dari golongan mana Ta Tabakoh tingkatan yang seberapa Tadi sudah saya terangkan yang pertama Yang mengambil dari tabi'in Berarti gurunya tabi'u tabi'in tabaqah yang ketiga yang mengambil dari tabiq tabi' muttabi'in berarti guru beliau tabaqah yang selain yang sesudah tabiq tabi' muttabi'in nah perbandingan antara Imam mala bukhari dalam mengambil guru dengan imam-imam yang lain itu di tabaqah di tingkatan yang pertama imam muslim Tahu saya, Allah wa ada Tiada diantara gurunya yang mengambil dari tabiut dari tabiin. Tapi Imam Bukhari, gurunya ada yang mengambil riwayat hadis dari tabiin. Paham? Itu perbedaannya. Demikian juga imam-imam yang lain dari Kutubus Kutubusitah. Berarti Bukhari menang setingkat dari jurusan penerimaan riwayat dari gurunya siapa guru Bukhari? Jadi, gurunya ada ada 4 tabaqah katakan bahkan Al-Afi bin Hajar mengatakan sampai 5 tabaqah tingkatannya. Guru-guru Imam Bukhari. Tabaqah yang keempat adalah sahabat-sahabat beliau. Yang sezaman dengan beliau, yang sama-sama belajar dengan beliau. Ya. Tahu apa kelima Orang-orang yang di bawah beliau Dia ya ini para pelajar Dia mengambil hadis dari situ Kalau seseorang belum dikatakan ahli hadis Kalau dia tidak mengambil dari orang yang di atasnya dan di bawahnya Dalam penerimaan riwayat ini salah satu ketinggian dan keistimewaan dari lima bukhari Gurunya ada lima tingkatan, lima tabaqah Tabaqah yang pertama, tabaqah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Tabaqah yang pertama adalah guru-gurunya yang mengambil dari tabi'in Tabaqah yang kedua yang sezaman Dengan tabi'in tetapi Tidak Mengambil dari tabi'in yang siqah Berarti mengambil dari tabi'ut tabi'in. Tabaqah yang ketiga, guru-gurunya yang tidak berjumpa dengan tabi'in, berjumpa dengan tabi'ut tabi'in dan mereka mengambil dari tabi'ut tabi'in. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Tabaqah yang keempat sama-sama pelajar, sama-sama penuntut ilmu. Tabaqah yang kelima orang yang di bawah dia diambil hadis dari situ itu adalah imam al-Bukhari dari segala jurusan ayuhal lakwa imam al-Bukhari bapaknya bernama Ismail Tadi Imam Bukhari sendiri meriwayatkan Mencatat Riwayat hidup bapaknya di kitab tarikhnya Beliau mempunyai kitab tarikh Karangan Bukhari banyak sekali Kita hanya batasi dalam kitab sahihnya Di kitab tarikhnya dia menulis seperti ini Berkata Bukhari Samia Abi Min Malik bin Anas Warawa Hamad bin Zain Wasofaha Ibn Al Mubarak bikil taydayy yang artinya bapakku telah mendengar hadis dari Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas al-Imam. Dan dia bapakku telah melihat Hammad bin Zaid, jadi yani seorang imam. Dan bersalaman dengan kedua tangannya kepada Abdullah bin Uba. Dan dia telah menyalami dengan kedua tangannya Abdullah bin Uba. Abdullah bin Uba dari tabi'in mutaabi'in. Al-Imam Malik dari tadi utarain, bahkan pembesar tadi utarain lima malik. Berarti bapanya juga perawi hadis yaitu Ismail. Diriwayatkan ketika beliau lahir dalam keadaan matanya buta. Jadi semasa kecil buta matanya ada yang mengatakan sejak lahir ada yang mengatakan sejak kecil lahir, terjadi kebutaan pada matanya kemudian ibunya selantiasa menangis dan berdoa lalu dia ibunya bermimpi berjumpa dengan Ibrahim Khalidul Rahman alaihissalatu wassalam dan Ibrahim mengatakan dalam mimpinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan kedua mata anakmu dan pagi pagi dia melihat anaknya telah Melihat Iman Bukhari hidup dalam keluarga yang Salihin Bapaknya sebelum mati pernah matakan Saya setahu saya Tidak pernah saya memakan dari harta yang haram Dan tidak juga dari yang subhan Dan ibunya Seorang abidah Ahli ibadah Dan sering berdoa untuk kebaikan anaknya Tumbuhlah ilah Imam Bukhari Sejak kecil Dan dia dimasukkan ke Madrasah Sebagaimana kebiasaan Anak-anak Kemudian Pada usia 10 tahun Sudah keluar tamat dari madrasah Untuk belajar membaca dan menulis. Hah? Maka dia sering berkeliling mendatangi para imam ahlul hadis. Usia 10 tahun. Usia 11 tahun. dari usia 10 tahun. Mulai usia 10 tahun ke atas dia mulai berkeliling mendat mendatangi masaih, guru-guru besar, imam-imam ahlul hadis. Kemudian satu ketika dia hadir di salah satu halqa majlis hadis salah seorang imam hadis. Dan biasa para muhaddis membacakan hadis kepada murid-muridnya. Kemudian dibacakan oleh syekh tersebut. Begini sanatnya. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ia ada satu hadis yang dibawa oleh syekhnya dengan sanat. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Faqultu lahu. Maka Bukhari menegur syekhnya. Inna Abi Zubair lam yarwi an Ibrahim. Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fa Lalu gurunya membentak dia. "Ini yani diam." Fa aku berkata lagi kepada dia, "Irji ila al asli." Lihat ke catatanmu. Masih-masih muhaddisin punya catatan hadis. Hadatsa la fulan fulan fulan fulan fulan. Fa dakhala semua korang. Kemudian gurunya masuk ke rumah, dia melihat catatan kitab hadisnya, kemudian keluar. Apa kali? Lalu gurunya berkata kepadaku, pada dia, pada bukhari, apa kali dia berkata kepada ku, kahwahiyah gulam. Bagaimana sebenarnya salat hadis itu wahai gulam, wahai anak. Kul aku berkata, wah Zubair bin Adi, bukan Abi Zubair al Maki. Gurunya keliru. Zubair bin Adi ditulis... Uh, dia sebut... Abis Zubair. Yang sebenarnya Zubair bin Adi. Tidak pakai Adi. Dan itu ada di catatan dia. Dia dengan hafalannya. Keliru, lupa. An-Ibrahim. Fahodal qalab yinni wa ahkamah kitabahu. Lalu gurunya mengambil penanya Bukhari. Lalu dia tulis... Zubair bin Adi. An-Ibrahim. Ya... Dan dia dimasukkan ke dalam kitabnya itu, pokola sodakta. Dan gurunya berkata kepada Bukhari, benar kau. Tiada ya, ini bukan dari Abi Zubair, ya, bukan An Abi Zubair, An Ibrahim, bukan. Tapi dari Zubair bin Adi, An Ibrahim. Lihat. Ya. Kemudian ditanya oleh orang, fakihin Ibukhari. Maka Bukhari ditanya, ibnu Kam kun tahin ralat ta Umur berapa engkau ketika engkau membantah Ad-Dakhili Jadi ulama itu Imam besar itu Kata Bukhari Eh ada asal asal 11 tahun Sedangkan apa anak-anak kita umur 11 tahun Orang biar tahu Bukhari Umur 11 tahun Imam besar Dikritik <coughs> Di majlis hadis, hadis. Yang dibacakan hadis. an Sufyan, An-Abid Zubair. An-Ibrahim. Itu bukan Bukhari. Salah. Bukan Abid Zubair. Am Zubair bin Adi. Ternyata sadak tak benar kau. Umur sembelas tahun. Umur berapa sekarang orang-orang yang mengkritik Bukhari? Tolong hafal Bang saya 40 hadis Arba'in saja. Orang-orang yang mengkritik Bukhari di negeri Jakarta ini hafal tidak hadis Arba'in dengan sanadnya? Enggak usah dengan sanad. Matan saja. Ini umur 11 tahun. Murid dia meriwayatkan dari beliau Sebelum beliau wafat Sebulan kurang lebih sebelum wafat Dia mengatakan Berapa Syekh Jumlah, jumlah burunya itu berapa? Yang dia riwayatkan hadis dari dari mereka. Kata Bukhari, Katabtu an alfi samanin rajulan. Laisa fihim illa sahibu hadis. Kanu yakuluna al imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus. Saya telah mencatat hadis dari seribu delapan puluh orang gurunya itu sheikhnya yang dia melihatkan hadis tadinya dan tidak ada seorang pun diantara mereka melainkan semuanya adalah sahibu hadis ahli hadis dan mereka semua mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yankus iman ber, adalah dengan perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang Ini guru-guru beliau langsung. Yang kalau kita baca sahib Bukhari katakan hadatsana fulan, itu gurunya. Adapun yang meriwayatkan dari Al-Bukhari al banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya. Di antara yang yang yang paling terkenal Al Imam Abu Isa Al Tirmidhi jadi termasuk murid besarnya. Kemudian Al Imam Abu Hatim Al razi Kemudian Ibrahim bin Ishaq. Kemudian Al Imam Ibn Abi Dunya. Kemudian Al Imam Ibn Khuzaimah ada riwayat hadis Sahih Ibn Khuzaimah. Rawa Ibn Khuzaimah dan seterusnya dan juga Al Imam Muslim tetapi al Muslim tidak meriwayatkan dari beliau di kitab sahihnya tetapi di kitabnya yang lain Al-Limam Al-Bukhari mengadakan merihlah menuntut ilmu ke negeri-negeri untuk mencari Imam Ahlul Hadis. kita lihat apa kata beliau dalam usia belasan tahun kurang lebih 13 tahun hajjattu waraja'ahi bi ummi wa tahalaftu fi talab alhadis saya melaksanakan ibadah haji iaitu bersama ibuku dan saudaraku karena dia sudah yatim sejak kecil dan ibuku bersama saudaraku Ahmad pulang ke negerinya bukhari Tinggal di situ menuntut ilmu hadis di Mecca. Maka ketika saya mencapai usia 18 tahun, jadilah ucapan khabar sahabat dan Saya mulai mengarang kitab tentang tarikh sejarah perjalanan para sahabat dan tabiin dan perkataan-perkataan mereka. Umur 18 tahun, ia mengarang kitab tentang siyah perjalanan para sahabat dan tabiin. Dan dia tinggal di Mekah umur belasan tahun dan dia berkeliling dari satu syekh ke syekh yang lain mencari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula dahulu pernah menceritakan lagi wa kuntu akhtaliqu ila alfuqaha bi Marwi wa anasabiun. Saya berkeliling yakni mendatangi para fuqaha di Marwi satu negeri namanya Marwi dan ketika itu ana, saya masih sabiy sama masih kecil sabiyun Faizalji itu astaghfirullah anusen di malihim. Apabila saya datang ke majlis mereka, saya malu untuk memberi salam kepada mereka. Kenapa? Kecil, sobi, sobi belum balik. Fakola di muadzib min ahliah, maka salah satu orang ada muadzib iaitu yang suka mentertibkan majlis. Karena para imam itu dihadiri, dihadiri majlisnya oleh puluhan ribu orang Jadi ada muadibnya Yang mentertibkan atau mengajarkan anak-anak Karena di majlis tidak boleh berisik Kan kata berta diaul Berapa banyak hadis kau tulis pada hari ini Kau catat dari guru Saya tulis dua Salah ngomong dia ny. Harusnya dia katakan dua buah hadis, tapi it's nine saja. Waktu bila ni kah yang saya maksud adalah dua buah hadis, tapi saya hanya mengatakan dua. Pokoknya kalau menghabor al majlis, maka tertawalah orang di majlis mentertawakan dia. Salah ngomong. Mungkin saking kecil, bugup, grogi, dan dia malu duduk di majlis. Dia paling cerdik. Maka ketika ditanya Hari ini kau menulis hadis berapa banyak kau tulis hadis hari ini? Jawab dua Harusnya dia katakan dua buah hadis Jangan sebut dua saja Maka orang di majlis tertawa Tawa orang di majlis mentertawakan Bukhari Maka salah seorang sheikh di antara mereka Yang dissyekhnya mereka berkata Jangan kamu tertawakan dia Kalaulahu ia dahhakumin kum maka pada satu hari nanti dia akan mentertawakan kamu karena kebodohan kamu apa kata syekh ini betul? Amin. Ia bukari. Kemudian kisah yang menarik dari Al Ibad Al Kumeidi kalau antum baca hadis pertama di Bukhari nomor satu dia mengatakan telah menceritakan kepadaku al-humaidi al-humaidi ini imam besar imam besar murid dari al-imam asy-syafi'i apa kata al-humaidi kata bukhari dakhaltu 'ala al-humaidi wa qala ibnu salam 13 saya masuk ke majlisnya al Humaidi ketika itu usia saya 18 tahun. Wabayna huwabayna akhar ikhtilafun fi hadis. Di antara Al-Imam Humaidi dan sahabatnya yang lain terjadi perdebatan perselisihan tentang masalah sebuah hadis. Falamna... Basra bi Al-Umaidi qala Tatkala imam Al-Umaidi melihat imam al, melihat. al, -imam al dia berkata qad jaa man yafsul Telah datang orang yang akan menyelesaikan perselisihan kita Lihat umur 18 tahun masuk menemui Imam Al-Umaidi ketika itu Al-Imam Al-Umaidi telah terjadi perselisihan tentang masalah sebuah hadis tidak ada yang bisa menyelesaikannya, karena dua-duanya adalah imam. Masuk imam Bukhari kata Al Humaidi, datang orang yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Jadi nanti imam Bukhari akan menentukan mana yang benar di antara dua orang ini, umur 18 tahun. Waalaikumussalam. Maka keduanya memperlihatkan menjelaskan perselisihan mereka berdua. Fakadaitul Humaidi ala maiyqalifuhu. Maka saya putuskan kebenaran atas Imam Al-Umaidi dari orang yang menyalahinya. Kemudian kata Bukhari, "Walau anna mukhalifahu asarra ala khilafihi, tsumma mat ala da'wahu, lamat kafiran." Kalau orang yang menyelisih Al-Umaidi itu tetap pada pendapatnya sampai dia mati, maka dia akan mati dalam keadaan kafir berarti ini perselisihan yang syadid yang keras diputuskan oleh Bukhari yang benar adalah Al-Humaidi ini imam-imam besar usia berapa? 18 tahun agar supaya mereka yang melecehkan yang mencela imam Bukhari yang mengkritikan yang mendoifkan hadisnya dengan awal langsung tahu sedang apa mereka usia 18 tahun ini usia 18 tahun Kemudian kejadian yang menakjubkan lagi Al-Imam Bukhari punya guru namanya Ishaq bin Rahwayy Rahwayy bin Rahwayy Setelah Al-Imam Al-Bukhari menarang kitab tarikh tarikh Kabir bisa diberi di topo-topo kitab Kemudian dia perlihatkan kepada gurunya Ishaq Lalu Ishaq Imam besar ini Memperlihatkan kitab ini Kepada Amir Waktu itu Amir Abdullah bin Tahir Kata Imam Ishaq apa? Ayuhal Amir ala urika Wahai Amir Mau aku perlihatkan kepadamu sebuah sihir Ya yani, kitab ini amat menakjubkan Tidak ada orang bisa mengarang seperti ini Qala lalu Amir Abdullah bin Tahir melihat kitab tarikh itu. Panadara fihi Abdullah, fa fihi wa qala lasitu afhamu tasnifahu. dia lihat, dia baca, Ta'jub dia. Dan dia, dia dia dia dia berkata, saya tidak faham karangan ini. Kalau dia dia paham tingginya karangan ini, enggak ada yang bisa faham itu kecuali para aimmah. Itu kitab tarik Sampai guru dia sendiri mengatakan Ya Amir Mau saya perlihatkan kau sebuah kitab sihir Jadi amat menakjubkannya kitab itu Bukan kitab sihir pendukunan Tapi secara lugoh bahasa yang amat menakjubkan orang Kemudian Al-Imam Abu Fari sering berkeliling kota mencari ilmu dari pembesar-pembesar para ulama karena ketika itu banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya dia masuk ke kota Baghdad. Ada yang mengatakan dia katakan sekali ada delapan kali dia masuk. Fi kulli dhalika ujalis Ahmad bin Hanbal. Setiap kali dia masuk ke Baghdad maka dia duduk di majlisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fa fi akhir ma wajadtu maka terakhir ketika beliau mengucapkan perpisahan kepada aku akan berpisah, pulang ke Khurasan maka Imam Ahmad berkata kepada dia kata-katanya diingat terus Ya Abu Abdullah Tadauul ilma wal nas Watasiru ila Khurasan Wahai Abu Abdullah Kudnya hanya Imam Khali engkau tinggalkan ilmu dan manusia dan kau akan kembali ke Khurasan maksudnya engkau dakwah Qala fa ana al'an adzkuru qaulahu maka sekarang senantiasa saya ingat perkataan beliau itu Jadi nasihatin oleh gurunya dia رجع pulang diam tapi pulang adda'a ila Allah tuntut ilmu jangan kau tinggalkan ilmu dan jangan kau tinggalkan manusia tuntut ilmu belajar terus lihat para ulama thalabul ilmu sampai akhir hayatnya Syekh si Muhammad menasihati muridnya jangan kau tinggalkan ilmu dan jangan kau tinggalkan manusia Mana jangan kau tinggalkan belajar jangan kau tinggalkan da'wah ilallah itu yang diingat membekas di hati Bukhari ya Al-Imam Le-Bukhari Orang yang tidak kenal waktu dalam menuntut ilmu hatta sampai bajunya usah hatta sampai jauh malam Dan berulang-ulang kali dia bangun di waktu malam Seolah-olah tidak pernah lah dalam menuntut ilmu Seorang sahabatnya Menceritakan kepada kita saya pada satu malam pernah berada di rumahnya, rumah Bukhari Saya hitung dia bangun di waktu malam berapa kali Untuk mutola'ah kitab 18 kali bangun Tidur, bangun, nyalain lampu Mutola'ah kitab, hadis Tidur lagi, bangun lagi tidur lagi 18 kali dan ini bukan kejadian sehari itu sering diliwayatkan oleh sahabatnya ketika berada di rumahnya tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun 18 kali bangun untuk apa? mutolah selain beliau kiyamul lain sedang apa orang yang mengkritik Bukhari di waktu malam sale. Sedangkan orang yang mengkritik Bukhari waktu malam, berapa lama, berapa banyak dia bangun, dia mutolaah. Ini beliau baca hadis ketika lampu waktu itu belum seperti ini, pelita. 18 kali dalam semalam. Sejenak tidur, bangun, sejenak tidur, bangun. Oleh kerana itu para ulama Sangat mengagumi al Imam Al-Bukhari Baik yang hidup di zamannya Yang bersama dengan dia Termasuk guru-gurunya, kawan-kawannya Dan yang sesudahnya Perhatikan coba Seorang imam besar Muhammad bin Salam namanya. Ini rawi hadis siqah kalau dia buka majlis kemudian Imam Bukhari masuk gemetar dia lihat bawaan Imam Bukhari Imam Bukhari sudah seperti sudah usia 40-50 tahun tidak, sobi apa kata kata Rawi ini kata Muhammad bin Salam kulla madakhala alaiya hadha sobi tahiyyaratu waltabas alayya amrul hadis wa ghairihi setiap kali masuk anak kecil ini kepada saya saya heran dan gugup tersamar urusan bagi saya baik dalam masalah hadis maupun masalah lainnya grogi grogi setiap kali masuk bukhari dan kullama dakhala kullama dakhala alayya hadha shabi semua anak-anak di bawah usia 10 tahun bukan 10 tahun azalu khaifan la lam yakhruj senantiasa saya merasa takut selama dia belum keluar takut apa takut dipukulin takut apa coba takut dikritik ada kesalahan hmm. <laughs> imam besar Al-Imam Bukhari kecil Kho'ifan ha Wala azalu kho'ifan ha Malam yahrud Senantiasa saya merasa takut Selama dia belum keluar Dan itu kejadian bukan hanya satu orang imam Hampir semuanya rata-rata Kalau Bukhari hadir Kaget, gemetar, takut Karena Bukhari tidak pernah takut ilmiah. Dan memang orangnya sangat berani. Dan betul-betul mengadakan pembelaan yang besar terhadap hadis Nabi Yang Mbuliya S.A.W. Maka para imam kalau sudah selesai ngarang hadis. Ini dari guru-gurunya. Kasih ke Bukhari. Kalau tidak ada yang dikoreksi oleh Bukhari. Aman. Ada yang dikoreksi oleh Bukhari sampai habis hadisnya. Habis hadisnya. 200 buah hadis habis. Ya, tapi Bukhari punya adab yang sangat tinggi sekali. Dia minta izin dulu, "Boleh saya perbaiki kitabmu?" lihat tadi kitab hadis. Rawi hadis sama-sama rawi. "Boleh saya perbaiki?" Saya lihat. Ya, saya izin. Izin. Boleh oleh satu-satu habis, dayif semua riwayatnya. Ini, ini Muhammad bin Salam. Anda tahu Muhammad bin Salam imam besar. La azalu qauli fa malam yahrud. Sehingga saya merasa takut sehingga dia mengatakan, wal tabasaliyah amrul hadis wa ghairihi. Tersamar bagi saya masalah hadis dan yang lainnya. Gugup. Bukhari kecil kemudian Abu Ja'far berkata aku pernah mendengar Abu Umar Sulaim bin Mujahid berkata kuntu indah Muhammad bin Salam al-Bikandi ini dia Muhammad bin Salam al-Bikandi dia berkata, "Lauji'at kablu laro laroaita sabiyan yahfalu sabai nahl Kalau kau datang sebelum ini, kau akan melihat seorang anak kecil yang hafal tujuh puluh ribu hadis. Kalau pahorustah, Kala. lalu dia pahorustu fi talabihi hatta laiktu. Lalu saya keluar, iaitu yani kata kata Abu Umar Sulaim bin Mujahid. Saya keluar, saya cari anak itu. Lalu saya ketemu Bukhari yang katakan antan nadi. Ia berkata, "Inni akuh padu sembilan al hadis. Engkau yang berkata tadi saya hafal tujuh ribu hadis. Kata Bukhari kalau nabi, wa Waktu lebih banyak dari itu. Walau aji'uka bhadidil min al sahaba wa tabiin, illa arrahukah maulid aktharum wa wafatum wa masakinahum tidak aku riwayatkan kepadamu tidak aku bacakan kepadamu sebuah hadis dari sahabat dan dari tabiin melainkan aku, aku jelaskan kepadamu tanggal akhirnya kebanyakan dari mereka wafatnya mereka tempat tinggalnya mereka walastu arwi hadisan min hadisish sahaba wa tabiin illa wali min dalika aslun ahfanuh ifdal an kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu dan tidak aku riwayatkan sebuah hadis Dari hadis sahabat dan tabi'in Melainkan saya mempunyai catatannya Dan saya hafal seperti Al-Quran dan saya menghafal hadis Rasulullah SAW Luar biasa Kepercayaan dirinya Sobi, anak kecil 70 ribuan akbar Yang membuat takjub orang-orang dewasa Ketika itu lebih menunjukkan lagi. Ada seorang imam namanya Qutaiba bin Sa'ad. Ma'ruf. Lalu dia ditanya tentang orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Faqala Lalu dia berkata. Dan di situ ada Imam Al-Bukhari. Lalu dia berkata kepada penanya, "Hadza Ahmad bin Hambal, wa Abdul Madini, wa Ibn Qad saaqahum Allahu ilayka." Ini, di sini ada Ahmad bin Hambal, di sini ada Ibnul Madini, di sini ada Ibn Rahaway. Allah telah membawa mereka semua kepadamu wa'asyara ila Muhammad bin Ismail dan Utaibah berisyarat ke Muhammad bin Ismail apa maknanya ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal ilmunya Imam Ali bin Madini ilmunya Imam Ishaq ada pada Al Imam Bukhari Ini dia. satu orang kemudian isyarat ke Imam Bukhari yang menjawabnya ketika al-malik al-qari masuk menemui seorang imam saleh Sulaiman bin Harf namanya dia senantiasa berkata bayyin lana bala su'bah jelaskan kepada kami kekeliruan imam syu'bah dalam hadis mana kekeliruan ni hadis-hadis yang dia keliru dijelaskan oleh al Imam Al-Bukhari Kemudian perkataan Imam Madini tadi perkataan Bukhari kepada Imam Ali bin Madini burunya atau Bukhari mastazdaratu nafsi illa bayna yaday Ali Muhammad bin, Ismail lam bin Madini فقال علي دعوا هذا فان محمد بن اسماعيل لم ير مثل نفسه Bukhari pernah berkata kepada Ali bin Madini اه perkataan Bukhari tentang Ali bin Madini diterangkan orang kepada Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa rendah diri, rendah hati kecuali di hadapan Ali bin Madini. Apa kata Ali bin Madini? Da'u Tinggalkan perkataan dia fa Muhammad bin Ismail lam yaraa mithla nafsi. Tinggalkan perkataan dia karena Muhammad bin Ismail itu Ibn al tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Ma raitu fi 'aini, shaabal absar min hada" dan ia menunjuk dengan Muhammad bin Ismail. Saya tidak pernah melihat dengan kedua mata saya seorang pemuda yang lebih alim, lebih paham, lebih tahu tentang hadis dari anak muda ini. Dan dia berisalat ke al Imam Muhammad bin Ismail al-Maliki. Al-Imam Numayn nu bin Hamad ramatahan Muhammad bin Ismail faqih hadhihi ummah Muhammad bin Ismail faqihni ummatin Aleh karni itu saking cerdiknya dan pintarnya dan hampir-hampir tidak salah maka teman-temannya seperguruan Ingin kalau Imam Bukhari salah dalam hadis. Orang itu sangat ingin kalau ada kesalahan pada Bukhari. Maka mereka sering muzaqarah dengan Imam Bukhari. Mencari-cari kesalahannya. Dan selalu disambut baik dalam Imam Bukhari. Dan itu memang keinginan dan keberanian yang luar biasa. tiap Tidak penakut orangnya. Berani berhadapan. Maksudnya berani ilmiah. Ya, Telia salah satu contohnya berkata Muhammad bin bin Abi Hatim jurutulis Bukhari. Sami Abu Abdullah Yaqool. Aku pernah mendengar Abu Abdullah Ibn Bukhari berkata, "Zaqarani as Amr bin Ali al fallas di Hadith ini. Fakultu la aarifuh." Sahabat-sahabat Amr bin Ali Al-Fallas telah muzakarah padaku. Ia dimenanyakan padaku, Mengujiku dengan sebuah hadis. Lalu saya jawab, "La a'rifu." Saya enggak tahu hadis itu. Fa surra Maka senanglah mereka mendengar kata-kata Bukhari, "La a'rifu." Kerana selama ini Bukhari belum pernah mengatakan la'arifu. Tahu saja hadis. Maka sahabat-sahabat Amr bin Fallas. Amr bin Fallas guru Imam Bukhari juga. Guru Imam Bukhari juga. Dan setelah dia selesai mengarang kitab sahihnya. Dia hadapkan kepada gurunya ini. Gurunya memujinya. Ada empat orang gurunya. Amr bin Fallas, Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Main. Dikasihkan kitab sahihnya ini. Kitab sahih Bukhari. Semuanya memuji bagus kecuali ada empat buah hadis. Eh, nah, karena buru-buru imam-imam gemeteran kalau berhadapan dengan imam Bukhari dan tidak pernah imam Bukhari mengatakan lahari pun saya tidak tahu kecuali ini, maka mereka senang mendengar pesuruh menjadi kah, girang ada hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail lalu mereka datang kepada gurunya yakni Al-imam Amr bin Ali Al-Fallas lalu mereka datang kepada Amr jadi yani Amr bin Ali Al-Fallas lalu mereka menceritakannya hadis ini tidak diketahui oleh Muhammad oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari apa jawab guru mereka? Hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail Laisa bihadithin Hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail Bukan hadis. Mentah lagi mereka Lihat hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail Laisa bihadithin Itu guru besarnya Kalau guru besarnya sudah bilang begitu Bagaimana yang lain? ini Muhammad bin Ismail al Bukhari ini imam yang besar yang menyaksikan bagaimana kita hidup di zaman dari orang-orang yang kecil umur dan kecil ilmunya mau mencoba mendoifkan Bukhari tanpa ilmu para ulama mengkritik Bukhari dengan ilmunya dari zaman ke zaman para muhaddatin bukan para pengikut hawa nafsu dari orang-orang rofiduh syiah hayun khul Malih sekali pujian para ulama pada Imam Bukhari dari baik dari gurunya dan lain-lain dari Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali pujian bahkan Muhammad bin Bashar pernah berkata Qafailu dunyaya arbaatun ahli hadis besar dunia empat orang qafail yang pertama Abu Zur'ah bin Rai kata Muhammad bin Bashar Abu Zur'ah bin Rai bin Rai tinggal di Rai yang kedua Al Imam Ad-Darimi di Samarkandi tinggal Muhammad bin yang ketiga Muhammad bin Ismail di Bukhara yang keempat Muslim di Isa Muslim di negerinya di, negeri di Naisabur Ibnu Ahmad pernah berkata intahal hidu ila arba'atin min ahli Khorasan. Ahli Hadis terbatas, jadi yani Hadis ahli Khorasan, penduduk Khorasan hanya pada empat orang sahaja. Yang pertama Abu Zur'a ah, al razi yang kedua Muhammad bin Ismail, yang ketiga Abdullah bin Abdul Rahman, jadi yani Al-Imam al-Darimi Ad ada kitab Sunan Ad al-Darimi al-Samarqandi. Ya. Yang pertama, yang, yang pertama Imam Abu Zurrah, yang kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Jarim, yang keempat Imam Hasan Shujaa al Balhi. Semuanya adalah orang dari Khurasan. Bahkan yang menakjubkan kisah Muhammad, kisah Muhammad bin Bashar Bundam, Lakhati. Berkata Muhammad bin Ismail al Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam buku itu katakan bahawa, lama datang ke Bursa, siri Ketika saya datang ke negeri Bursa, Irak saya masuk ke majlis Imam Muhammad bin Bashar yang digelar Bundar. Fa lama wakaf Bursa, Bursa Hu Aliya, kata, min aina al Fatah. Ketika pandangan mata yang tertuju kepada aku, Dia bertanya, "Wahai pemuda dari mana engkau?" Bunda, itu sudah mengenal namanya Imam Bukhari tapi belum tahu fisiknya, sel orangnya belum kenal. Namanya sudah dikenal. Kemudian beliau Imam Bukhari berkata, "Qultu min ahli Bukhara." Dari penduduk Bukhara. Faqala li, lalu bundar berkata, "Kaifa tarakka ta bi Abdullah?" Bagaimana engkau tinggalkan Abu Abdullah di sana? Dia dia tahu Imam Bukhari eh ya, faamsaktu lalu kata Imam Bukhari dia diam lihat tawadu'nya. Tawadhu' dia dikatakan saya Bukhari enggak dia diam biar orang lain yang mengatakannya. Faamsaktu. Faqalu lalu mereka yang di majelis mengatakan faqul lahu, yarhamukallah, "Huwa Abu Abdullah" Semoga Allah merahmatimu. Dia inilah Abu Abdillah yang kotanya anak muda ini. Fakama wahai Habibyadi. Lalu Muhammad bin Bashar, bundar Imam besar ini. Imam besar, sahabat Imam Ahmad bin Hamba. Fakama berdiri dan pegang tangan Ibukari. Lalu dia memeluknya dan dia mengatakan Marhaban biman aftahirubihi muntusinin. Selamat datang, wahai pemuda yang saya berbangga denganmu sejak bertahun-tahun lamanya. Ya, ini jadi kebanggaan dia dia selalu membanggakan Imam Bukhari Imam Bukhari Imam Bukhari tapi belum pernah lihat orangnya sekali lihat dia enggak tahu itu Bukhari bahkan dia katakan marhaban marhaban liman aftakhiru bihi mundu selamat datang yang Islam datang wahai pemuda yang saya berbangga dengan sejak beberapa tahun yang lalu Iya Imam Besar bukan orang-orang kecil. Bagaimana orang-orang kecil pada zaman kita mau menghina Bukhari? Ha? Hmm. Cerita tentang ini tentang Imam Bukhari itu ada habis-habis sanjungan, pujian para ulama. ألكرنيدو، إتو سليك التسيرة دلنا لما المقاري، سام اخر حياة بريو. بخن لما مسلم برماتا كان يا أستاذ الأستاذين، وهاي أستاتنا طر أستات، والسيد المحدثين، بانقولونا طر محدثين. Wahabiul Hadis, doktornya Hadis, firailahhi dalam ilat-ilatnya. Saya bersaksi tidak ada orang yang membencimu kecuali orang yang hasad. Tidak ada orang yang lebih alim di dunia dan hadis selain dariMu. Ini mukmin mukmin Muslim mereka. Dia menanyakan tentang ilat-ilat Hadis banyak-banyak dijawab oleh Bukhari. Saya so, itu dipegang lori dan dicium di antara kedua mata anda dan dia berkata, wahai ustadznya para ustadz, wahai sayyidul muhdzirin, wahai tabibul hadis, dokternya hadis, fi ilalhi persaksian besar lima muslim. Nah. Itu bukhari sedikit sekali kerana waktu tidak memungkinkan saya untuk memperinci ini Lalu apa karangan Imam Bukhari banyak sekali Di antaranya yang paling terkenal adalah kitab Sahihnya yang setiap hari Sabtu falillahi alham kita pelajari dan telah dijelaskan oleh para ulama. Apa isi dari kitab sahih itu Yang pertama-tama kita harus ketahui bahawa Sebab-sebab Bukhari mengarang kitab sahih Di antara penyebabnya adalah Ketika beliau Duduk di majlis gurunya Ishaq bin Rahwayd Maka limam Isyaf bin Rahwi -ra berkata: -ra "Laujamaatum kitab muhtasar li sahihi sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya kamu mengumpulkan satu kitab yang dimengarang menulis satu kitab hadis muhtasar, ringkas saja hadis-hadis yang sahih tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." qala berkata bukhari fa waqa'a dhalika fi qalbi maka masuklah perkataan itu ke dalam hati ke dalam hatiku perkataan dia itu masuk ke dalam hatiku meresap ke hatiku fa khultu fi jam'il jami'is maka sejak itu saya mulai mengarang al jami'us sahih al jami'us sahih Dari enam ribu hadis. diseleksi oleh Imam Al-Bukhari. Dan kata beliau. Lama ukharris. Lama ukharrij. Fi hadal kitab illa sahihan. Wa min minas sahih aqtab. Tidak saya keluarkan di kitab ini. Tidak saya takhris. Tidak saya keluarkan satu pun hadis di kitab ini. Melainkan yang sahih. Illa sahihan. Illa sahihan wa ma tarata min as-sahi dan hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan yang saya tidak masukkan ke dalam kitab sahih ini banyak sekali berarti yang beliau masukkan ke dalam kitabnya sebagian dari hadis-hadis sahih tidak seluruh hadis sahih ada di kitab beliau di kitab Jami'us Sahih itu kitab Sahih Bukhari